uliza je tunaweza kabili shida za baadaye kwa kuwa na account za NHIF na insurance kwa ni mara nyingi kwa ni mara moja zinasaidia pale ambapo yanapokuwa ngumu yani alhasla uliza kuna uwezekano sisi waislamu aiyo tuchukue mbinu ya au njia za NHIF na hizi naniyo Mashar, masharika za aiywa bima katika matatizo ambayo ya yamfikia ya mtu za kifedha kulipa aiywa baadhi ya gharama za hospitali na mengineo mfano wake njia ya mashirika za kibima kama vile national hospital insurance fund na mengineo <coughs> la Iwapo ni nidhamu ya Kiislamu na sheria ya Kiislamu la hamna bima katika uislamu ni jambo la haramu hamna dhamana ya maisha ya mtu wala afya ya mtu aiywa mara nyingi ni kula mali ya watu mara nyingi ni kula mali ya watu mathalan hiyo NHIF katika njia zao ambazo au huduma zao ambazo kuwa wafanya ni kwa wao watoa kila mwaka mathalan mfanyikazi wao watoa 2000 mathalan katika kila mwezi kulingana na kazi ambayo wafanya na ujira ambakuwa wapata kupata kila mwezi ya insurance. Iwapo we mgonjwa utenda hospitalini utalipa. Utalipa, utalipa? Kiwango na wao watalipa hiyo naniyo kampuni italipa kiwango fulani. Aiyo kuziba ile gharama ya matibabu. Tayeb. Iwapo mtu masala na hatu kuwa mgonjwa katika mwaka. Mwaka nzima sisi tumaliza mwaka huu. Ewa, na we huja hujakuwa mgonjwa na ulikuwa ukitoa bima hiyo Katika dhame yao ni kuwa pesa ulizotoa mwaka huo umeenda hivyo tukianza mwaka mpya wanza kurasa mpya wanza kurasa mpya yani bimana pesa zimeliwa pesa zimeenda hujafaidika wewe na kadhalika waweza wakhasirika wao Bimana we wewe ukawa ni mwenye kutoa pesa kisha ukapatwa na ugonjwa mzito Ugonjwa mkubwa Ewa? yataka gharama kubwa wewe una pesa kidogo ukatoa kidogo wao wakatoa mengine yote haya aiywa wende apelekea mfano fulani wa riba njia fulani ya riba alhasil hizi ni vitu ambazo ni haram lakini tuishi katika eneo ambokuwa vitu hivi vimekuwa ni lazima aiywa hutoendesha gari ila ina insurance huto fanya kazi Aiyo katika kampuni au wengineko ila wewe mwalimu hata leo walimu ayo utofanya ila umeandikiwa yaani NHF uh, NSSF la muda ndipose utapata kibali na kazi yako na idara itaendelea hivi katika hali za dharura hizi ni katika hali za dharura Ilokuwa ya dharura ayo itafanywa kwa kadri ya dharura ama ambayo kwa ayo huja kuli kujiingiza ndani yake na basi usijihusishe nalo usijihusishe nalo ama nidhamu ya Kiislamu mambo haya hayako na matatizo kuwa ya yakabili jamaa au jamii aiywa ya kimali basi tunazo njia za na sadaqah na baitul mal ndizo ambazo kuwa huwa nzenye kukidhi haja hii yalaita watu wa watakuwa ni wenye wa kurudi katika nidhamu zao za Kiislamu wawe na baitul mal zao matajiri wao wawe ni wenye kutoa zakaa Na ambao kuwa wamefunguliwa katika uwezo wao ni wenye kukithirisha katika kutoa sadaqah. Na waislamu wenyewe wawe na ijtihad katika shughuli zao. Wasiwe ni wazembe. Aiywa ili mtu kadhalika awe na khazina yake, awe na akiba yake. Hali kama hii kimfikia nayo kiwango fulani jamani, ya kidogo mnizibie Ipatikane isiwe tuko suluhu bure hatuna lolote la yatakiwa turudi katika mfumo wetu wa Kiislamu inayosuluhuhu ya kila tatizo wallahu alam sallallahu nabina Muhammad wa alihi wasallam barakallahu feek wa jazakumu llahu khaira <coughs>